Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Iz fik asmo dosli do do gusula koji je vrsta gusula koji su mustehab koji nisu vaajib Zarādi smo rekli, znači spomenuli smo tam vezano za vezano za da vezano za haiz za nifas. I kada osoba kada osoba preseli, znači u ta ta četiri ta četiri stanja. Odnosno, reksemo za za junubluk na dvije vrste za junubluka kada je važib. Da ne ponavljamo Uh, I tamo gdje je autor, autor knjige gdje je naveo da, da je vađi Gusul uzeti kada, kada osoba primi islam, reksmo da je ispravno, da nema vjerovostavnog dokaza. I ono kako on naveo hadis od sumame ibn Ethala, taj hadis, uh, tekst hadisa nije takav, tako da to ne može biti dokaz. Znači nije od tekstu hadisa došlo da je poslanik sam sam naredio njemu da se okupa nakon što je primio islam. Ispravno je, znači, da od prvih stvari, od a, prvih vrsta guslova koji su mu a to je kada osoba primi islab, tada je mu stehab, znači, uzeti gusul, a to je ne na osnovu o, ovog, čak i na osnovu hadisa može, u thumame, mada u njemu je a, nije spomenuto u tom kontekstu da je se okupao, nego ima drugi hadis, ili više hadis u kojima ima slabosti određene, u, a, pogotovo hadis u kojem ima slabosti, u kojem je došlo da je posljednice rekao وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ U tom hadisu je došlo u stvari jeli, da, uh, uh, da, se, da se osoba okupa, uh, s tim znači, da hadis ima slabosti pa se sad njim dokaze, da ima jedan vjerodostan hadis, da je poslanik Salama naredio, da osoba kad primi Islam da se okupa, bio ptio dokaz da je vađib, da je vađib uzimati gustu nakon što osoba primi Islam. Svi hadijskovi spomenuti, u njima ima određene slabosti. Druga vrsta uh, gusula koji su, uh, su mustehab, a po nekim učenjacima je važib, a to je gusul uh, uh, uh, uh, uh, uh, u petak, znači za džumu namaz. Po, uh, po većini učenjaka uh, taj gusul je mustehab, manju skupine važib <gled> Iako je došlo jasan Hadis u kojem je došlo da je Da je, guslo, džuma, da je uzmanje gusla na djelomu džuma da je farz, da je ferida a, u drugim hadisima je a, došlo znači, dokaz, argument koji spušta a, tu naredbu koja je došla u tom vjerodosnovnom hadisu spušta naredbu kupanja gusla uzmanje gusla za, za petak, za džumu, namaz stu, spušta na stepin istih baba, da mu stehab a to je ono što se prenosi od Othmana radijallahu anhu da je došao na džumu hadis mutefekun aleyhi da je došao na džumu za vrime Umere radijallahu, radijallahu anhu pa je došao na džumu zakasnio malo na džumu i rekao mu je Omer uh, radijallahu anhu vatma'anu kaži uh, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam je muruna bil gusl kaže Laho posaniksa Laho z Alemami da reživao da uzmamo gusun. Mi se za džumu namas. Pamo je dao izgovor Osman da nije da nije mogao da nije da nije uspio da uzme gusun. E, a to je bilo prisva shaba, to globalno čnjačka kako dokazuju s tim, bilo prisva shaba i potvrdio ga je u tome njegovo opravdanje uzeo zaopravdan je Omer radijelo Ahonhu iz čega se razumije da je bilo vađib ne bi smio, e, ne bi smio da dođe na džuma da nije uzeo gusom. Uglavnom ispravno ćemo tu većina učenjaka ima hadis onaj, pozna, znate poznati onaj hadis da onaj koji porani da, da, da džuma ima 12 sati pa onaj koji porani ujutro u prvom satu pa u drugom, trećom, četiri tako dalje pa se spominje nagrada i tu se spominje kupanje Da je, bilo, da je bilo vađib kupanje, znači da je bilo vađib kupanje ne bi, ne bi, ne bi, bilo, ne bi došlo u kontekstu toga da, da može neko doći na džumu, da ima, znači da, ima, da ima stepenovanje nagrada ako se nije okupao. Uglavnom, ovaj, sa tim hadisom dokazuju da, da je riječ o većoj nagradi koja uzme je a ne o tome da nije dozvan doći na džumu bez, bez kupanja uh dug ga hadisaga ne spominju u kontekstu uh, u kontekstu ovog temao, glavno mislirano stav znači većina učenjaka uh, od četiri mezeba uh, na tom da je da, je, da, je, da je, znači, uzimanje gusla za vrijeme između odnosno petka prije džume da je da je mustehab a ne vaajib. Uh od, od gusula koji su mustehabije i uzimanje gusula za uh, dva bajrama Je se to prenosi u slabim predajama od, od poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i u nekim e, rivajetima od ashaba, kako je da je navedeno. Znači ima u slabim predajama, prenosi se. E, takođe četvrto dođe po redu, četvrte, četvrti razlog ili situacija kada je, kada je uzimanje gusula u stehab, je da osoba koja vrši kupanje umrloga, Men gasala mayitan ko okupa umrlog. Ima slabosti u tom hadisu, neki učenjaci uzmu je prihvatljivo, neki ga ceneju slabijim. Men gasala mayitan fe linqtasil ona ko okupa umrlog mayita neka se okupa, neka uzme gusul. Pa je skupno učenjaka tome da je to da je to mustehab, ne važib. I tu je laza najviše ispravno znači da ni važib, nego da je mustehab. Eh sljedeći dođe peto po redu eh gusul i hram, da se uzma gusul povodom uh, ulazaka u, uh, i ihrame, odnosno u, prije nijeta obreda uh, hadža ili umre odnosno uh, to je radio poslanik sa naselem kada bi skinuo sa sebe obično odjeću i obukao i hrame okupao bi se i to je mu stehab također mu stehab je tošao u hadisu sredno da je poslanik sa nasele al alahu ali sredno se prije ulazka u meku Uh, i uh, ta, spominje se, znači navodi se kao još razlog uzmanje gusula, a to je uh, uzimanje gusula za stajanje na arefatu. Svodno tumačenju, je li se ono kupao zbog stajanja, je li se ono kupao zbog nečeg drugog tako dalje. Uglavnom, skupno činaka dokazuje da je stehab uzimanje pri prije stajanja na arefatu. Znači ovdje imamo, ovdje imamo vi, uh, tri vrste od ovih gusula koje su vezane za obride, uh, za obride hađajlumri, odnosno ulaska u meku. Ovo ostalo je za posebe situacije, za džumu, za bajrame, za, za, <clears throat> za kupanje umrlog ili što smo naveli ovdje za primanje islama strane kafira. Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim.